Звучи Шопен, би могло да е и друго. Би могло да звучи Брамс, Клара Шуман, Роберт Шуман, Ференслист. Защото а, тези композитори озвучават рисунки, или пък обратното живописи рисунки дават плът и цвят на музиката. От 1 август Културният институт Красно село... Отваря очитани към един необикновен синтез, синтеза между музика и живопис в изложбата под надслов «Музикални емоции» на доктор Емилия Юкер. Самата тя, доктор по биология и екология, живееща от много години в Германия, без да губи обаче връзката с България и с родната София. Добър ден, доктор Юкер! Здравейте! Здравейте и на вашите радиослушатели! Звучи ли музика на вашата изложба и в момента? Ние открихме вчера на вернисажа имаше музиката на всички картини почти. Също аз рисувах и наживо, които а, дойдоха на изложна вернисажа. А, рис, рисунките показват отражението на музиката върху мен човека, който а, малко по-различно слуша, може би. И ми е интересно как а, хората могат да почувстват това. Интересно ми беше и за това в книгата, която с а, много ценно за мене са впечатленията. А, но вие ме питате дали звучи музика. Да, пианото е там. Пианистката, концерт пианистката Марина Сабова е един виртуоз, с който имам щастието да работя от 2017 година. М идеята да рисувам по този начин а, не е от вчера, но въодушавлението от един изпълнител, който действително водушевява, Може би ние с Марина, като родени в София, израсли в София, може би имаме едно и също усещане. Да видим дали вашите слушатели имат същото усещане. А, нека да прочета някой от отзивите, защото наистина се радвам, че сте донесла тази книга само от вчерашния ден, когато беше открита изложбата. Предполагам, че тя ще се запълни междувременно. Уважаема госпожо Юкер, Вие летите към Слънцето и звездите и като тях се превръщате в мечта. Семейство Асенови от сърце благодарим за прекрасното преживяване, великолепна изложба. Това са само някои от отзивите. Когато говорим за изложба, за живопис, за рисунки, говорим за застинало време, докато музиката е нещо друго. Музиката е преживяване и времето само по себе си. А, какъв, каква е важността на този елемент, на преживяването, на спектакъла в този процес, към който обръщате а, поглед, доктор Юкир? Защото казахте и преди малко, вие рисувате по време на самата музика и хората могат да виждат процеса на рисуване. Рисувам по време на концерта, и като тогава е много силно преживяването. Преживяването минава а, при някои хора... А, с слушане, то се отразява в тях. При мен се отразява не само в слушане, слухови апарат. Той предава си, централната нервна система дава сигнали чрез главния мозък. Това са едни импулси, които се предават, след това се превръщат в движението на ръката и реализира за част от секундата оня израз на рисунък, който съответства на силата на звука, неговия ритъм, както и филтриране на това, което доминира. Тоест, аз имам тази способност се оказва, която с течение на времето доста се разви и повече от 90% могат да отразява музиката както с по и с а, само че с а, онова впечатление, за което вие ме питате. Всъщност тук има и ам, това е художествено представене на, на ам, не само един документ, който е пътя на музиката, който аз чувам. Той е един образ, това са едни криви, които обаче след а, завършването на концерта отивам, докато е още пресно, в а, моето студио и там вече нанасям тези неща върху определени носители, които са с мащаб ги намалявам и след това те идват на определена площ. Много е работа, да речеме, от 5-6 минути музика се получава около 40 страници движение на музиката в вид на криви, които, са, които след това се образуват различни фигури, според това вероятно самия композитор си е представил. Както вие казвате, някои рисуват а, по музика, а обратно някои по картини. Смятам, че самите, а, самите а, композитори са рисували според тяхните впечатления. Това, което аз засичам като... Ам, движение на музиката, като отношение, какъв е наклона, какво е едно след друго. Те се пресечат, някой път се връщат назад. А, това е свързано с преживяването на композиторите, вероятно така а, е анализа на музиката. Но преживяването, действително, тук има много голямо значение. Самият начин, до който аз съм дошла до това е, обаче не само преживяването, е един интерес да видя защо тази музика а, повече от 200 години на Шопен завладява сърцата на хората. Mm -hmm. Това е една Хармония, която ние е, с нашата централна нервна система по един или друг начин. Единия приема за много хубава хармония, друга приема като дразнение. Тоест, ние, човеците, имаме тази способност, чрез нашия слухов апарат, да реализираме, изпращаме сигнали, а, които са чрез централната нервна система се, а, са, а, а, нещо, което в нашия организъм е важно за ориентиране. Нашия организъм се ориентира ежедневно. Той може да не бъде на концерт, може да бъде на улицата, може да бъде на всякъде. Ние сме живи и за това тук има значение и музиката като екологичен фактор за успокоение, за преживяване. Ако аз мога а, да направя нещо, послу... да слушам по друг начин. Ам... На мен цялото тяло вибрира, когато аз работя. Даже ми става толкова горещо. А, на концерти обикновено хората ги смущавам, но те много голям интерес имат и идват а, към мене в паузите на концерта. А, винаги сядам назад, а тогава обаче е разстояние. От оркестъра или от пианистката, по-лесно е, когато и забовая с Марина Савова, защото той е само един инструмент и двете ръце да, са Когато, по... когато е оркестър, вероятно е много по а, а, масивно въздействието на музиката върху вас и съответно този неврологичен процес, който описвате, става по... послужен. Да, но те са огромно, ого, огромен окаян отзвуци, в които, да речем, един диригент много добре може да долови, дори ако някой не зима добре полутон някъде от толкова много инструменти. Тоест тази хармония е виша. Тя се усеща а, и тези вълни, които идват към ние не ги е, виждаме, но те съществуват материално. И е, може би точно тази чувствителност, която някои хора имат, е, като мен, могат да разберат е, и да усетят някои, дори получават е, е, така, едни усещания върху тялото, когато са по-чувствителни. Да, вегетативната а, Сърцебиене, очистено дишане. Да. Но от друга страна, защо толкова една хармонична музика пък с усилватели използва, за да може Хората, които са на концерта, речеме на друг вида музика, да я усетят и да, да затанцуват. Тоест, тя се превръща вече от тази енергия, която аз рисувам, движението на ръката, тя се превръща вече и в танц, движение на цялото тяло и така нататък. В двигател, буквално казано. А, сега на мен ми е много любопитно това, че прочетох, че вие рисувате по изпълнение на редица музиканти в Държавната опера в Хамбург. А, доколкото ще изпълним, това е една забележителна сграда и изобщо много сериозна институция в оперното дело в музикалния свят. А, имате и много изложби в а, Хамбург. Тоест града Хамбург по някакъв начин разпознава тази ваша по-особена как да кажа художническо научно-музикална дейност. Така ли Действително, град Хамбург от много векове е ориентиран към музиката. В него са поканвани, много изявени по това време композитори, които чрез църквата са давали възможност. Освен това, има една аристокрация, която още от много отдавна е ценяла и донесла европейската култура да се центрира в Хамбург. Не случайно тези традиции дават и в наше време. Елф, елп филхармонията е една много а, а, функционална за а, изява сграда. Тя има една от най-хубавите акустики в света. А, представляваше и, и, и а, така голяма цел на тамошното ръководство а, за годините, за които беше построена. Те мобилизираха всички а, в тяхното управление, за да може да се построи тази сграда. Тя излезе дори по-скъпа. Въпреки това, тя е необиктивна със своята акустика и, естествено, и архитектурата, и, която отговаря, за да се постигне това. Рисувала съм там, няколко така имам неща, които дори съм изложила в, на, на престижни места. И е, това е интересно да се види, че е, много композитори също така са родени. Да речеме Ебрамс е роден в е, Хамбург и е, той също е, е допринесъл с изключително богатото си творчество за развитието. Музеите, които са на е, гостите на Хамбург си могат да видят музеите, които са. Те са събрани на, на едно място дори в един квартал, така наречен на композиторите. Е, е, а защо те обичат това? Защото им дава една хармония. Може би севера има нужда от Онай хармония, която е прецизна, изчистена в акустиката и даваща енергия. Ние просто говорим за енергия. Самата музика е енергия, удоволствието, красотата, любовта, всичко това е енергия. Сега, има ли връзка между вашата експертиза като доктор по биология и екология и живописта ви? Казахте, че всъщност музиката е част от околната среда, нещо, което наистина е много, много интересно като тема за размисъл. Uh, вероятно има значение, защото става въпрос за един и същи автор, един и същи, за едно и също познание. Защото човешкият организъм, той е обект на различни неща. Той е обект на всички изследвания, той е обект на всички удоволствия, когато сме си ние, като хора, обект на развитие. Uh, защото имаме виждаме колишни... като върха на творението, но това, може би, не е точно така. Може би, подценяваме uh, живата природа, представяйки се че с, човекът е върхът на, на всичко и на хранителната верига Това е съвсем нормално. Чудно, човека е, е част от живите така, как, организацията на, на живите организми в, на земята. И ние сме една отворена система. Всеки един от нас е отворена система. Ние живеем благодарение на връзката с околната среда. Както това, което нас ни зарежда, така и това, което а, ние изхвърляме навън. Тоест, този един баланс във всяка една секунда е различен в нас а, биохимичните процеси. Но защо аз, а, ам, когато работя с Живопис, аз просто работя живопис, но знанията, които аз имам в другите условия, ми помагат да се ориентирам. Ако аз не бях учила толкова много физика и а, знаех разпространение интенсивността на светлината, приемането в човешкия организъм на звука, как се отразява, как се движат импулсите в нашото тяло, как ни реагираме, аз нямаше така да бъда толкова ефективна и така бързо да а, мога да се ориентирам. Освен това, по аз съм и завършила живопис а, в Германия. Просто се наложи да оформя това, което преди е било хоби, да стане вече защитено и с диплома. Тогава вече свободният начин на да рисуване дава да възможност да се едно от нещата в Хамбург, което е много положително за мен, че те приемат този начин, да и го приемат като много оригинален. Рисувам на всяка пред премиера на генералната репетиция. Mm -hmm. Всяка. Те, а, имам даже определено място, където той е над четвъртия балкон нагоре, защото за да не се смущава. Но аз нямам право на светлината, т.е. не мога да използвам компютър, защото то свети, не мога да произвеждам шум, затова и фул и всякакви форми на други. Се гледа как а, при движението на, а, на изписващото в ръцете ми рисувам с две ръце, така че се дига известен шум. А, освен това трябва да се рисува на тъмно. Uh, много интинитивно, аз даже не гледам сцената и дори не се запознавам преди това кой е постановчика или кой ще бъде на премиерата uh, и мога по този начин да вярвам на своите усещания. Те са много хубави да се получи от най-хармония, което е чистата музика. Хубаво е, че музиката от 200 години не се изменя. Тя като нотно е защитена и uh, може да се изменя начина на поставяне, да речеме, интерпретацията. Раз, интерпретацията. Може раз, различ всеки един от а, а, хората на сцената да имат свое заедно с постановчика. И така нататък. Костюмите са много по-различни, но музиката остава. Това означава ли, а, доктор Юкер, че всъщност вие си имате едно място там и когато а, идва а, пред премиерата на следващото представление в а, операта, а, някой казва, ето това си е мястото на доктор Емилия, нека а, да, това, да дойде то Емилия. се намира най-горе, да. то се намира най-горе и много а, така съм благодарна и искам да изкажа тук благодарност на, на, на Държавната опера в Хамбург. Долу на, на където е входа, където вече е пропуска, там идва един. Те се обаждат, идва, има си винаги един човек, който е от а, Гардовете и той ме завежда горе. Той ме завежда догоре, аз се движа в горната част, където съм, там също има фуея и други а, за мен удобни а, така направени и след това той ме взима. И винаги хората, които, които дори са, да речеме, разпородители, другите ме познават и казват, покажи ми какво нарисуват днес, нямате си представя колко това ме лъскае, защото и всеки гледа да помага и никой не се а, даже казва, направи операта известна. Никой не се а, не каза защо ти го правиш или какво правиш или нещо ще ни застраши това или... Или това, че сте българка, и ли значение? А, там има много българи, които пеят в, а, а, в а, Тоест, а, хора в и в своя среда. по някои пъти солисти. Соня а, от, а, а, на нея също така, на нейните а, из, из, изяви в операта в Хамблг, рисувах... А, много е интересно да се види как българките се реализират. Има и мъжки гласове. Благодарение, влизането ми в този състав беше благодарение на Людмила. Георгиева, тя пее в хора на, на Държавната опера в Хамбург. Тоест, ние сме българи там, които си помагаме. Ето, виждате, че и пениската е българка. Те всички сме израснали в София. И много интересно е това, че това са жени, български жени в Хамбург, които са част от това културно дружество Клуб на българските жени и семейства в Хамбург, на което сте председател. Много ли са всъщност българите в Хамбург, които имат отношение към културния живот на града? Ние живеем в една другоезична среда. Ам, а, както виждате да речеме, когато вземете една опера, защо я представят на оригиналния език? Защото ако изменят, ам, ако се сложи друг език, то има друга вибрация. Т.е. тя не може да хармонизира по същия начин. Няма човек, който да преведе. Ние говорихме вчера а, в едно интервю за музиката и ритъма на един превод. Така че не можем да, да кажеме, Uh, какво, uh, какво е... Не можем да смениме. Ние живееме в една друго среда. Тоест, ние имаме друга вибрация. Ясно, и, но пък за това вероятно и... е важно това връщане и към родината, представяне на това, което правите и в родината. До кога ще продължи изложбата последният ми въпрос? До 14 август. Заповядайте, който даже има желание, може да закупи uh, рисунките. Uh, uh, yeah, uh, това ще и, го видат на място. Uh, mm, а. Имам Фредерик Шопен, това, което прозвуча в началото, и... или да си направите снимка пред една от картините, така беше и вчера. Звуковите картини, а, или пък звуците, като картина на доктор Емилия Юкер. Много ви благодаря. Освен в културния дом на Красно село. До средата на август. Нейни творби са били част от изложби в Хамбург, а, в а, Академия Шнитке, в университетската медицинска клиника в Елендорф. Благодаря, че бяхте част от Може ли само ефига? една: сек... Ще ми дадете буквално... ли една секунда? Буквално една секунда. Вчера прозвуча за пръв път: химна на българската култура по света. Текста има Музиката. И много така моля всички, защото радиото се чува навсякъде, за хората, които биха могли да участват, Нека да направим един е, така разпространение на химна българската култура по света, за да може Те българите в чужбина и тук да правим онази рисунка, която е най-красивата заедно. Много ви благодаря още в